Марго цьому переконалася, коли розпочала своєрідну словесну гру з народом. Вона стала карбувати фрази чітким голосом, а натовп повторював за нею. «Азм є жінка. Він є чоловік. Є чоловік. Азм є життя». Він есть животіння, животіння, азм есть природа, Він есть штучність, штучність, Азм есть сила, Він єсть безсилля, безсилля. Азм есть вічність, Він есть тлінність, тлінність. Азм єсмь земля. Він єсть пустеля, пустеля, а з єсть мир. Він єсть війна, війна. А з єсть істинна, він єсть хибність, хибність. А з єсть суть, він є Марго запнулася, бо не знайшла підходящого слова. Бляха муха тихесенько вилаялася вона. Натуп, без безцінні вагання автоматично повторив «бляха-муха». Їй стало не по собі. Вона хотіла була вибачитися, але потім зрозуміла, що все одно ніхто нічого не зрозумів. Усі сприйняли останню фразу як тайне ритуальне слово. Вона перевела дух. Мабуть, досить. Зненацька в натовпі почався рух. «Караван! Караван!» Жіноцтво видряпалося на стіни фортеці і почало спостерігати, як вервечка верблюдів і людей повільно наближається до міста. «Відкрити ворота!» – скомандувала Марго. «Всім на базар!» «Так, ваша величність, на базарі я просто Марго». Запам'ятали? Так, наша королева. До Марго підійшов караванник і низько вклонився. Обичай і халат були до болю знайомими. Цікаво, подумала Марго. А під в нього є блискуча лисинка. Ну, що привіз Ахмете, поцікавилася Марго. Гарні товари. Королева буде задоволена. Дивись, мені угодити важко. Знаю, королева. Я знаю, як догодити королеві. Ахмед не обдурив. Невільничий ринок на базарній площі міг вільно конкурувати з Кафою і Азовом. Чого там тільки не було. Могутні шоколадні торси, Тендітні французи в мереживах, полки маври, голі сідниці, Носаті вірмени, Незворушні лорди, Величезні кулачища, Бородаті самообрядці, Чистокровні грузинські князі, Руські івани, Іграшкові китайці. Марго Павлою пливла по базару а за нею тягнувся жіночий екзальтований шлейф. «Ой, а це хто здивувалася Марго?» «Це діамант моєї колекції, з гордістю», – сказав караванщик. «Чупча! Лишіть мені!» «А де ж козако-руське плем'я?» – поцікавилася Марго. «О, королева не буде розчарована», – запобігав Ахмет, ведучи до задніх рядів. «Дівчата, налітай!» – скомандувала Марго, і ті з вереском кинулися до товару палко, торгуючись із купцями, гаряче сперечаючись між собою, активно обмацуючи очима і руками товар. «Тільки тихше, дівчата, не побитись!» І товар не зіпсуйте, як минулого разу. Не філюйся, Марго».